Jag jobbade som lärare några år och sen i mitten på 80-talet började jag bli karriär som skolledare. Min första skolledarkarriär slutade 1996 när jag såg upp mig från Interborsk kommun. Sedan startade jag eget, jobbade i näringslivet som försäljningschef på TBB och som verksamhetsutvecklare. Jag mest med skola och sjukvård. 2007 började jag arbeta med Fritzla-skolan. I deras verksamhetsutveckling på väg mot en vision. Och Där mötte jag Antjonorén som jag sedan medan blev kollega till på Fritzlerskolan 2008. Och 2010 kom Antjonorén och jag till smedelseskolan där i SCDS. Tre spännande år att skapa en skola mot framtiden.